Nga e buhurërja radi Allahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Allahu thotë, agjerimi është i imi, dhe unë shpërblej për të. Agjeruësi i lënga shërimet seksuale, ushqimin dhe pirjen për hirtimi. Agjerimi është në buroj, e a i që agjeron ka dy gëzime, kur ha iftarin dhe kur takohet me zotin e vetë. Ndryshimi i erës e gojës e agjeruësit është mëj mirë të ka Allahu se sa era e miskutë transmeton Buhariu dhe Muslimi. Këto hadithe mund tësohen nga jamea-mbret.com